rovním otázka. Popište podrobně, jak vizualizovat zlatou pyramidu. Zlatá pyramida je vlastně, když se podíváme z dálky na jogína, který zvládnul Asánu nejlepší padmasánu, Asánu sedě vlastně. Jeho tělo vypadá jako pyramída. Kolena. Vlastně sedací kost je rovná, ne jako u mě. Většina z nás nemá sedací kost rovnou, právě proto vlastně nohy se nemůžou právě pravidelně otevřít, Jedna strana je otevřenější, druhá strana je uzavřená, blokovaná. Hm? Myslím, že všichni ví, o čem mluvím. Hm? Ideální stav je, když žádná strana není blokovaná a obě strany se plně mohou otevřít. Hm? Což je, jestliže dosáhneme tohoto stavu, můžeme sedět pohodlně v, se skriženýma nohama, Masáním k i celý den bez větších bolestí. No ale jelikož nemáme těličko jako buddha se třiceti znaky perfekce. Čím více studujeme jogu, tím více poznáváme vlastně pokryvenost našeho těla a našeho vědomí. Tím, že se staneme familiérní s pokryveností našeho těla a našeho vědomí, získáváme vlastně jemnější pocit, nebo jemnější počítek. A právě na základě jemnějšího počítku můžeme Odstranit naše překážky podle principu odstranění hrubšího klínu klínem jemnějším. Čím jemnější máme počitek, tím vlastně můžeme jemněji vnímat naše překážky, jak po stránce tělesné, tak po stránce. Netělesné, tedy stránce vědomí a faktorů vědomí, které ho jestli se trochu přibližujeme k zvládnutí vědy asana, no, asana je popisovaná v józe, jakožto pozice, která je pevná, styra, a pohodlná. Jestliže máme pevnou pohodlnou pozici těla, můžeme v ní vydržet dlouhou dobu bez toho, aby jsme byli rozptilováni. Čili můžeme hlouběji vstoupit do praxe utišení. a no, v, v pozici těla, kdy se blížíme ideálu, perfektní pozice, vlastně náš tvar, aspoň z dálky to tak připadá, jestliže se koncentrujeme na, na, na tento stav, meditujeme na něm, Jestliže meditujeme na budhu, většinou meditujeme na budhu se, se skříženými s lotusem nebo s pololotusem v perfektní pozici. No a jeho vlastně páter je jako sloup v perfektní pozici. páteř je jako sloup a 18 vlastně těch Plotínek jsou na sobě jako, jako by sloup v té perfektní pozice, ke které, jestliže studujeme jogu, se snažíme trochu přiblížit, což je uzváště těžké v případech jako já, my máme jisté zranění nebo handicap. No ale snažíme se, jak můžeme, každý podle svého pochopení a svých schopností. No a když pochopíme tuto pozici, pak můžeme si lehce sebe vizualizovat, jak by jsme ideálně byli v této pozici, jestliže jsme ideálně v této pozici, máme pátech jako sloup. Hmm. Hmm. Vnitř, vnitřní vizi máme ty takzvané čakry, energetické centra, páteři, tež vyrovnané v, v centrálním kanálu. No a eh, vizualizujeme sebe tím pádem jako ideální tvar, což je tvar pyramidy. No a zlato je pro nás vlastně symbol čistoty, čistoty kovu. Nejčistší kov je zlato. A zlato je symbol čistoty. A tím, že vidíme sebe v ty tuto vizí zlata, čistoty, v té perfektní ideální pozici, do které se snažíme dostat, tím vlastně přivoláváme stav naplnění a stav uspokojení s tím, co děláme. A jestliže se do toho stavu dostaneme, přestože máme zábrany v těle, tyto zábrany nás nám nebudou příliš odvádět pozornost. Protože my pracujeme s tím, s tou ideální vizí, jak bychom měli vypadat. A ta vize nás natolik pohltí, že vlastně to, jak skutečně vypadáme, nám připadá i relevantní. No tím pádem ideální stav je stav těla v první pozici, jako pyramída. Pyramída je symbol čeho? Stability. Jestliže to, není, to je zkušenost yogínů, jestliže meditujeme v pyramidě, Co se stane? Získáváme jistý pocit solidnosti. Je to tak? Proto ti šinko darovala pyramídu, když si si to na hlavu, dostaneš pocit solidnosti. Zkoušel to? <laughs> no a... Vlastně i v některých buddhistických zemích se medituje v těch sítích hm? proti komárům. A ty jsou též ve formě pyramidy. to není náhodné. Hm? To je v Tajsku a Burmí, to je vlastně též jistý prostředek. Hm? Získání do pocitu solidnosti. Člověk v pyramidě se cítí solidní, neotřesený. Vždy od, vlastně od raných dějin pyramidy byly symbolem něčeho solidního, nerozbitelného. Čili pyramida je symbol nerozbitnosti, věčnosti, solidnosti. Dříve staré egyptiany pochybívali v pyramidách, protože to bylo pro něj co symbol jako nesmrtelnosti duše, která se v té pyramidě nachází. No tím je, že Meditujeme meta s tím předsevzetím. Být naplněn tím, co děláme. Nenechat se ovlivnit vnějšími vlivy. Dostáváme ji. Vlastně. Tu výhodu, že cítíme, pomáhá nám to k, k uskutečnění toho ideálu, o který se snažíme. To znamená kde, uvolnit se s pocitem vnitřní neotřesitelné solidnosti. Je to jasný? No, jesmíš, je to Ale jednoduché vysvětlení. Samozřejmě na základě jogy můžeme k tomu udělat různé podrobnější věci, jako vyrovnání těch, těch elementů, čakra země, čakra vody, čakra ojené, čakra větru, čakra akraša, eterca. Jsou vlastně ve stavu rovnováhy. Tato rovnováha se přenáší do pozice. mudry, rukou, na to už pak je složitější yoga, o které se teď nebudeme Ako postupovat dalej, keď meditace na meta vyplavuje veľa emocí a spustí emoční rozkolí samost. Hm? vlastně emočního skolíma sanosti, hm? jak to obrazně tady náš přítel nazval, do jisté míry vůbec není špatná věc. Protože my soudíme to, co je nám nepříjemné a chceme se toho zbavit. Chceme to odstranit i násilím odstranit. Právě to je to, co nám vadí k hlubšímu pochopení. Právě tím, že se učíme meditaci, učíme se pracovat s překážkami. A ty nejdůležitější překážky jsou naše emoce, na které hlpíme. Teď, ať už meditujeme s jakýmkoliv objektem, jestliže se koncentrujeme na jednu emoci a jiným emocím se vyhýbáme, pak držíme ty druhé emoce v šachu. To je jako, když postavíme hráz v hřece, tak voda se začne akumulovat, hromadit. Pak když dáme té vodě zase volný přístup, tak přijde mnoho, mnoho vody, vela vela emocí, <laughs> všechno pohromadě. Je třeba vidět tento proces. Tím, že vlastně praktikujeme koncentraci, my držíme emoce, ten prů, volný průběh emocí držíme v šachu. Když ale povolíme, tak a se stane, že přijde mnoho, mnoho emocí pohromadě, to je přirozený proces. Teď, když se učíme meditaci, jedno, s jakým objektem pracujeme, nejprve se snažíme To, aby jsme kontrolovali naši pozornost silo. To je stejný i v meta. My se snažíme kontrolovat naši pozornost silo a tím vlastně potlačujeme v nás ty emoce, které, které se nehodí k tomu, co děláme. Ale tento postup, ačkoliv se mu nemůžeme vyhnout pro začátečníky, ale jinak to nejde, vlastně je jistý otevření. V meditaci prostě to nejde lámat přes kolena. Jestliže zatneme zuby a budeme bojovat proti emocím, vyvalej se na nás. Je to tak? Právě proto jsme mluvili o tom, že vlastně praxe meta je pak se praxe snášenlivosti. Ty emoce, které se nám nehodí, my se učíme je snášet. Přestože se nám nelíbí, my je snášíme. Stejně tak jako bytosti, které se nám nelíbí, my je snášíme. Tím pádem vlastně Rosteme vnit, vnitřně. Jestliže nemáme schopnost snášet to, co se nám nelíbí, nemáme schopnost též růst vnitřního růstu. Je to tak? Ta schopnost vnitřního růstu je právě v tom, že se učíme snášet to, co, co se nám nelíbí, co se nám nehodí. co je nám nepříjemné. A s tím se učíme, vlastně, že v buddhismu rozlišujeme dva druhy samády. A tež dva druhy pozornosti. Správná pozornost a nesprávná pozornost. Správné samády, Nesprávné samády. Správné samády je to samády, které je založené na správné pozornosti. Protože je založené na správné pozornosti vše, co děláme se správnou pozorností vlastně získává kvalitu plynulosti, jednosti. Na tom základě se učíme správné samády. To znamená, že ty věci, které se nám nehodí, nepotlačujeme, Ale učíme je vlastně přijmout, tolerovat, snášet, nezosobňovat. Tím se dostáváme vlastně do stavu hlubšího utišení. Tím, že zjišťujeme, že vlastně do utišení se nemůžeme dostat tím, že zlomíme tu emoci nebo ten objekt, který se nám nelíbí, že to prostě lidově řečeno zlomíme přes koleno, že to potlačíme. Tímto způsobem se do násilí, se do utišení nedostaneme. Proto ze začátku, pokud nejsme familiární s, s meditací, nejsme familiární s naším objektem utišení, nemůžeme se vyhnout tomu, že se snažíme násilím odstranit překážky. Ale učíme se postupem času, že vidíme tím, že jsme poznali, že tento proces potlačení silou překážek nám neprospívá. Udělali jsme tu zkušenost, že tak se do hlubšího otišení, do hlubší koncentrace nedostaneme. Tím pádem vlastně získáváme jemnější přístup, jemnější pozornost. Pozornost, která ne silou potlačuje ty objekty, ty emoce, které se nám nehodí. ale pozornost, která je toleruje a ne, nevěnuje jim příliš velkou pozornost. Tím, že jim nevěnujeme pozornost, tím pádem vlastně ztrácí sílu. Ačkoliv přicházejí, zase odcházejí tím, že je se učíme je nechat přicházet a odcházet a nenechat se jimi příliš rozptilovat. Vlastně tyto emoce, které nepotřebujeme, ty objekty, které nepotřebujeme, které nás rozptilují, ztrácejí sílu kontrolovat naše vědomí. Učit. Meditaci znamená tež učit se schopnost nebýt otrokem objektů a emocí, které přicházejí a odcházejí, ale stát, získat schopnost tyto emoce, tyto objekty řídit podle vlastních potřeb. To je dlouhý proces, ale do toho procesu, když vstoupíme, vlastně získáváme hlubší pochopení meditace. Čili rozdíl mezi jogínem a tím, který se ještě není vlastně yoginem. V opravdovém smyslu yogin se, se učí ne? s konfrontací s prekážkami. Ten, kdo není jogin, ten se neučí, protože se neučí, tak zůstává vlastně v hrubém stavu vědomí, v hrubém stavu mysli, v hrubém stavu pozornosti a vlastně tím pádem se nedostává do hlubšího stavu utišení. A hlubší stav utišení je předpoklad ve, ve vnitřní vědě, je předpoklad vlastně vhledu, moudrosti. Bez hlubšího stavu utěšení, co se týče jogy, vlastně nemůžeme získat vhled. Vhled začíná tím, že chápeme eh, vlastně. Stav neklidu, jak jsme se zmínili, jako něco, co nám nepatří, co, není, co nám není vlastní. Tím, že cítíme, že nám to nepatří, učíme se to odstraňovat ne silou, ale zvládnutím pozornosti, zvládnutím jogy. Vládnutí jogy je tež proces vládnutí pozornosti. Hm? Naše mysl získá směr, právě podle učení jógy podle učení buddhismu, pozornost dává naši mysli směr. Podle toho směru se naše mysl hýbe. Jestliže správně držíme kormidlo v ruce, což je vlastně naše pozornost, tak přesto, že stejně tak, jako když vidíme, presto, že máme různé... Jiné objekty, Nezmění to náš směr. Je to takové, my jsme dobrý hrdýši. Přestože máme plno, plno různých objektů, které nám mohou, mohou rozptylovat, vlastně nestrácíme směr. Směr je jasný, a tím pádem můžeme manipulovat auto, jak, jak jak chceme, obzvlášť když se chcete naučit vidět v zemi jako je Indie mezi rozdímy, a krávama a bíkama po cestě a davy, které precházejí nedisciplinovaně ulici, musíte se naučit, Držet volant, ačkoliv držíte volant pevně v ruce, nenechat se rozptýlit. A podle toho, jak potřebujete změnit směru. Stejně tak se učíme meditaci. držíme kormidlo nebo volant mysli pevně v rukou, což je naše pozornost vůči objektu, přesto, že jsme si vědomí všeho toho, co se děje kolem, Nenecháme se tím rozpilovat. Je to tak? No, tím, že meditujeme, koncentrujeme se na jistou emoci, na jistý objekt, určitě přijdou i jiné objekty. Bez toho to nebude. Jestliže se budeme snažit je odstraňovat silou, hm? a necháme se ovládnout těmi objekty, určitě to dobrá vypadáme. Ale jestliže si jich budeme vědomí, ale přitom držet pevně kormidlo vědomí v ruce, pevně držet pozornost v ruce, Tedy ve vědomí, no tak postupem času pomalu pomalu se učíme ovládat meditaci. V tradici celého buddhismu, která je vlastně založená na Judočáhe, vědě pouhého vědomí, vlastně celá, celý proces meditace, o tom možná budu mluvit trochu více. V Česku, hlubit kurz. Celý proces meditace je vlastně proces ovládnutí vědomí. Ovládnutí mysle, ovládnutí počitků se nedá oddělit od vědy ovládnutí pozornosti. My učíme se meditaci tím, že ačkoliv jsme si vědomí těchto překážek, které přicházejí, učíme se ne je odstraňovat silou, ale odstraňovat je správnou pozorností a uvědomění. A tím pádem používáme. Stále jemnější a jemnější prostředky k tomu, aby jsme odstranili překážky, které tam vždycky budou. Až ve stavu Buddhy, vlastně ve stavu Dharma, Kaji, Těla, Dharmy, všechny překážky i tendence k překážkám. se, sice odstraní všechny překážky, ale neodstraní tendence k překážkám. Neodstraní zvyky. Naše zvyky, čím více praktikujeme meditaci, poznáme, že naše zvyky každodenní v životě jsou vlastně prosiceni tendencemi k prekářkám. Čím více praktikujeme jogu, tím více jsme si toho uvědomění. čím více jsme si toho uvědoměni, tím jemnější prostředky vyoze hm? můžeme používat. Je to jasné? Proto dělat si s tím velké starosti, jestli jsme začátečníci v meditaci nebo v určitě to přijde, ten průjem emocí a tak dále. Ale to je, ten průjem emocí je vlastně. Vstup do hlubšího procesu očisty. A jak jsme se zmínili, meditace není nic jiného než proces očisty. A veškeré prostředky vlastně... buddhismu jsou prostředky tohoto procesu. a šílený nám prosím zarecitovat o člověku, který nikdy nestráca svých přátelů. <laughs> Člověk, který nikdy nestrácí svých Chyatilov je vlastně ideální žák. Buda vysvětluje vlastně cestu očisty, což obzáště se stává důležité v tantrickém buddhismu v Mahajáně. Cesta očisty je vlastně cesta spojení se vznešenými přáteli. V tradici jógy je vztah mezi učitelem, ten žák se nazývá v buddhismu antevási, ten, který žije s učitelem, a učitel se nazývá vznešený přítel Vznešený prítel je ten, který učí dobro, a dobro v znamená proces očisty, a antevási je ten, který vlastně eh, za to, že ho učí proces dobra, se o něj stará, o něj pečuje. To je, ať už v Indii nebo v Číně, možná, že tomu tak bylo i za starých časů u nás, to je prostě zvláštní vztah učitele k žákovi. Žák se stará o učitele a učitel má povinnost mu předat dobro, které sám sobě naše. Tento vztah je definován vlastně eh, povinnostmi učitelem a povinnostmi. každý má své povinnosti. Tím, že se stáváme mníchy, máme povinnosti mníchu, tím, že se stáváme čímkoliv, máme povinnosti Čehokoliv, povinnosti manžela, povinnosti manželky, povinnosti pracovníka, povinnosti ředitele, eh, povinnosti prezidenta, povinnosti. Na, eh, duchovní cesta v, ve starém pojetí jogy je vlastně eh, vztah mezi žákem a učitelem tež v chápání povinnosti žáka, povinnosti učitele. A dříve za doby buddhy vzdělání byla vlastně ústní tradice. buddhismus stejně tak jako i vlastně knížky Jogy, jsou tisíce leté tradice, které byly vlastně sepsány daleko později, i když písmo existovalo v Indii, vlastně to, co učitel učil, bylo tak svaté, že tím, že se to píše, tím to ztratí vlastně svatost. Protože pravda byla považována za něco neuchopitelného to máme vlastně též západní mysticizmu: Bůh je Bůh, protože je neuchopitelný. To poznání Boha bylo též předávané od učitele k Žákovi. Ne na základě písma, ale spíše na základě předání přímé zkušenosti. Tak to bylo u otcu. Pošti, tak to bylo ve staré Izraeli tím, že Někdo v sobě poznal dobro, tím vlastně získal schopnost a povinnost přenat to dobro tomu, kdo byl jeho žákem. A ten vlastně cesta duchovních nauk byla cesta vznešeného přátelství na základě povinnosti učitele a povinnosti žáka. Tu máte v to máte v upany šádách, to máte ve staré Číně, hm? jestli už taoistické spisy. Všem samozřejmě existovaly učitele, které žádné žáky nepřijímaly. Je slavná v Číně, je slavná historka o hlodze, hm? Všichni asi znají Laocu, mistra knihy snostního, nic jiného nesepsal. A to se psal jedině, jedině proto, že vlastně k tomu byl přinucen. Kdyby k tomu přinucen nebyl, tak by to nikdy ne, nenadiktoval. On nic nenapsal, on to nadiktoval. A Laoce vlastně neměl žádné žáky. Ale když se stáhnul, než opustil Čínu a když šel na západ, do Hon, do Kunlun, kde podle legend se nachází dodnes dokonce jistý Japonci, někde četl, že ho tam viděli <laughs> za doby japonské okupace, k tomu se udejdu, který umění, tam důvod. Tam lávod neměl žáky, ale když se stávnu, tak když mu bylo, já nevím, kolik stov let, tak měl to toho, kdo po něj a se o něj staral. A on mu vlastně předával učení mlčení. A jednou, když podle historiky, když vylezli nahoru, tak ten jeho žák toho mlčení nevydržel a povídal, mistře, podívejte, jak krásný západ slunce. Vše jako by plavalo v té... Rudé záhy, vše v země, jako kdyby byla prosycená touto eh, rudou záhy. Není to krása mistra Posádonu. <laughs> to právě, to dobro nemusí být předáno slovy, to může být předáno tlumčením, předáno. Eh, jistými gesty predánmi, jistým pohybem, jistým způsobem pohybování, způsobem, jak se zavázat tkaničky, jak rozvítit nebo jak, jak uvatit jídlo, To nevysvětlitelné nemusí být predáváno slovy. Teď právě v tradici severního buddhizmu, v tradici cesty buddhovství, vlastně ten princip nevysvětlitelného je základ praxe. To neznamená, že nepotřebujeme studium. Vlastně studium. Jestliže čteme spisy o bodysaplovské cestě, vlastně znalost světa, a znalost písma je základ bodhisatovské cesty. Tak to vysvětlí Asanga, tak to vysvětlí Nagarjuna. Na nich je stavěno vlastně na jejich filozofii je stavěna celá budistická systém buddhistického pochopení, nebo spíše systematizace pochopení praxe nepochopitelné. Jak už jsme se zmínili, to nepochopitelné je vlastně něco, co, ačkoliv se nebrání rozlišování, není na rozlišování vázáno. To je to nepochopitelné. My, jelikož jsme na rozlišování vázání, vlastně se nacházíme ve stavu ohraničení, ve stavu malosti. Proto... Jak už jsme se zmínili, tedy v severním buddhismu první praxe lásky, první praxe čtyře. Božských probývání, nebo do je Začíná vlastně rozbíjením hranic. My jsme začali podle teravádový tradice, ne rozbijením ale vlastně vnímáním sebe jakožto něčeho, co je tady, protože tady musí být, protože je žádoucí, protože je telátko. Látko se neptal, proč je tady, ale ví, že je žádoucí. Tím, že vlastně se naplníme tímto stavem, že jsme žádoucí, tím vlastně pak ta praxe rozbíjení hranic, kterou musíme projít, aby jsme pochopili, vlastně, co to znamená božské přebývání. Tradicí indické tradici jsou nižší bohové, které se nazývají většinou Deva. Deva to jsou zářivé osobnosti, tak jako u nás to byly ty předkřesťanství, ty paganské, buškové nebo ty řecké bohové. nebo ne, ne, ne, ve vědeckých časech ty védicky bůžkové to byly vlastně zářivé osobnosti, které ještě měly své vášně, měly své chtíče, ale děly se na jiné úrovni. Daleko intenzivnější, daleko jemnější. Brahma jsou vyšší bohové, které nejsou hm, rozpirování smysly. A tyto vlastně praxe metá, karuna, mudita, upeká, praxe lásky, soucitu, Radosti, radosti ve smyslu radosti za z, z dosažení toho, co je dobrého, vzácné u druhých, které považujeme za jejich dosažení, jako nerozlišujeme to od svého vlastního a radujeme se z toho, co če, se všeho dobrého, čeho dosáhneme. A pak praxe rovnoměrnosti jsou vlastně probývání v těchto situací, těch eh, vyšších bohů. které jsou které se nacházejí ve stavu vlastně nerozptýlení smyslu. To jsou meditační bohové. tak, aby jsme tedy v tradici jogy, v duchovních vědách, se věci mají takto. Je tento vlastně vztah duchovních věd je v té původní podobě, je právě založen na tomto vztahu znešeného přátelství. Čili v, v záště, jestliže mluvíme o cestě Bodhisattva, ať už Asangan nebo Nagar popisuje jednu z mnohých částí e, tréninku Bodhisattva, je vlastně vztah znešeného přátelství. Jestliže nemáme vztah znešeného přátelství, vlastně... Stát se se stává prakticky nemožné. Bodhisattvou zde znamená ne bodhisattvou tím, který ne, má pouze ideál, ale realizovaným bodhisattvou. To znamená, který tento ideál nedualistické mysli Přímo Bože. No a třetí otázce, se poslední otázce. A když si všechny bytosti uvědoměli a pochopili přirozený, přirozený pokojný stav bez počítkov. A to není pravda, pokojný stav není stav bez počítkov. Bez počítku nemůžeme žít. Počítek znamená přijetí objektu. To je počítek. Bez přijetí objektu nemůžeme žít stejně tak, jako nemůžeme žít bez rozlišování. Těžko můžeme žít i bez slov. Bez slov nemůžeme žít, bez rozlišování nemůžeme žít, bez počítku nemůžeme žít. Ale Stav bez počítku ve... Joze, obzvláště buddhistické joze, se nazývá ne stav bez ale ne stav neulpívání na počitcích. Stejně tak, jako Patanžáli definuje jogu jako stav vědomí bez aktivit. Bez aktivit vědomí nemůže existovat. Ale stav vědomí bez aktivit ve smyslu neulpívání na aktivitách vědomí, to je yoga. Vlastně i vývoze vlastně i správné, správné poznání brahmana může být je vlastně překážka vývoze, jestliže na správném poznání úpíváme vytváříme si překážky vývoze. Právě proto nágar je říká. Praznota je lék na všechny názory. Ten, kdo ulpívá na prázdnotě ten je nevylečitelný. Hm? Aktivit vědomí, počítku, slov, vnímání, se nemůžeme zbavit. Ale tím, že na nich neulpíváme, jsme se jich zbavili. To je yoga. Tělá se tež nemůžeme zbavit. Ale tím, že na nich neulpíváme, jsme se zbavili. jak to poznání se teď nemůžeme zbavit, ale tím, že na nich neulpíváme, jsme se jich zbavili. Proto suttany pátá říká, Budha je ten, který používá ječe, loka, samotina, který používá Konvence bytostí, ale používá je bezpění. Samě tam věna kemu tak říká, že Buddha je nepochopitelný právě proto, že naši pochopitelnost, naše pochopitelnost počívá v našich pochopitelnosti v našich počitků, protože máme to co se nám líbí, nemá to, co se nám nelíbí. Můžeme si nás označit, jsme takový čili onoci. Je to tak? Ale tím, že Buda nemá to, co se mu líbí, nemá to, co se mu nelíbí, které říká, že Buda je právě ten, koho se nedá uchytit. Nedá pochopit. My jsme pochopitelní, protože máme to, co se nám líbí, máme to, co se nám nelíbí. To, co se nám líbí, na to máme tendence vyset, to, co se nám nelíbí, to nechceme. Buddha tohle nezná. Proto je Buddha. Tak neměli bychom se měli stav bez početku V józe že nemáme počítky, ale že na počitci neulpíváme. To je stav bez počítku. Stav bez rozlišování, neznamená, že nemáme žádné rozlišování, ale že na rozlišování neudpíváme. A základní praxe vlastně v cestě bodhisattva začíná praxí neulpívání Proto Nagarjuna vysvětluje, že vlastně praxe Brahma výhá, Je to středek výchvstání buddhistického, neduálního Protože se učíme mít početky, používat počitky, ale neurpívat na nich. My víme, že tato osoba je taková maková, protože je formována takovými příčinami a důvody, které ty osobu, osobu formují, ale přísně řečeno, jim nepatří. Protože tyto příčiny a důvody je proces, jsou procesy. A procesy, které se stále mění, nemohou nikomu patřit. Kdyby někomu patřili, nemohli by se měnit. Čili pokojný stav bez počítku není pokojný stav bez počítku, ale pokojný stav bez lpění na počitcí. A to se právě učíme. A tím, že se to učíme, vlastně provozujeme buddhistickou jogu ve smyslu meditace, utišení a vedu. Čili pochopuju svůj prirozený pokojný stav bezpočitku, svoju prázdnou podstatu, co by následovalo. Právě nic by následovalo, Protože v tom stavu bez vlastně čas se stává irrelevantní, Čas běží, protože my něco chceme. Je to tak? Nic by se nestalo, protože my tento stav nevyvstávání v prázdnotě nemůžeme tolerovat, právě proto jsme v nevyspěli. Právě proto potřebujeme. Asanga v Sutra Alankara vysvětluje, že jeden z cílů, Praxe, to je hlubší bodhisattvowské pojetí, praxe Brahmavihá, o kterém bych vlastně chtěli mluvit, spočívá v pochopení realizace bodičity je stav realizace neskutečnosti, skutečného vyvstání. V prázdně nic skutečně nevystá. A právě ve vědě budisaktu objekt vystání mysli a mysl, která vystává, je současný proces. Jestliže skutečný objekt v mysli nevyvstá, pak ne, nemůže ani vyvstat skutečná mysl. Hm? Jestli nevystává skutečná mysl, počítek, který tvorí, nemůže být skutečný. Je to tak? Třeba se zamyslet, vidět jasně. Počítek v mysli je skutečný, protože vystání mysli považujeme za skutečné. Myslí, že vystání mysli nepovažujeme za skutečné. Počítek v mysli tež není skutečný. Protože Počítek je to, co myslí hýbe. Myslí že se mysl hýbe, Hledá to, co bude, slidí po to, co bylo. A není schopná přijmout stav velké prítomnosti. Čili, co by následovalo, nic by následovalo. Kdyby nic nedásledovalo, byli bychom naplněni tím, že tento stav nemůžeme tolerovat. Naplnění nejsme. Jelikož nejsme naplněni, potřebujeme dávnu. jsme byli naplněni, žádnou dávmu nepotřebujeme. Budismus je jediné náboženství, které to když jsme naplněni, žádnou dávku nepotřebujeme, protože naplnění nejsme, právě potřebujeme darmu. Ať už si formujeme jakoliv, jako Boha nebo cokoliv, potřebujeme darmu, potřebujeme ten ideál čistoty, jinak se naplní ani. K touze, k touze po naplnění nedostane. Naplnění je naplnění právě proto, že nic nenásleduje. Když něco následuje, něco tam chybí a žádné naplnění to není. proč to není naplnění? Protože ulpíváme na počicí. No protože Budha na počících neudpívá, nedá se chytit, jak kréma suta vysvětluje. Proto Budha, ačkoliv žije mezi bytostmi, není ve skutečnosti bytost, protože bytost je to, co se dá uchopit. Kréma suta vysvětluje. Budha se nedá uchopit právě proto, Přesahuje možnost uchopení názbytostí. Tervácká cesta pochopení je hlavně na základě správného rozlišení. Vlastně cesta bodhisatou je na základě toho poznání neuchopitelnosti. Poznáním neuchopitelnosti vlastně začíná bodhisatouská cesta. Začíná cesta k budoucnosti. Začíná cesta praxe dokonalostí. A v cestě bodhisatvu láska se stává dokonalostí, protože je spojená s Pochopení právě prázdnoty, prochopení neskutečnosti, vyvstání v prázdnotě. Pochopení nemožnosti, uchopení v prázdnotě. Jestli chceme pochopit cestu bodhisattvu, cestu božnosti, začínáme tady. Teďko máme konec existencie. Ako je? No tak to už jsou otázky, které jsou irrelevantní, z hlediska toho, co jsme vysvětlili, všechno, co zbývá, evoluce, já nevím co, něco nového. To je irrelevantní. Evoluce je v rámci samáitského světa. Hm? Evoluce duchovní je v rámci toho, co přesahuje tento svět. Protože tento svět přesahuje žije v tomto světě. Toto. Symbol budů je lotus, symbol čistoty, která žije v blátě. Podle Vinaji, vlastně náplň budova probuzení, podstorem probuzení v Což je hlavní cíl v poutě buddhistů, stojí za to navštívit. vštíli. Pod probuzení Buddha poznal... Poznal co? Že vlastně viděl nás veškeré bytosti ve tvaru lotusových květů. Lotusových květů, většina z nás jsou hluboce ponřený do pláta, do Ale tež viděl, že některý z nás už mají pupeny, které mají tendenci z tohoto bláta vystupovat. Proto mám mohl Brahma přemluvit, aby nás učit. No a vlastně... Tato přirozená čistota, stav latentního budovství v nás, se nazývá technicky vlastně lúnho lůno tathagatu, lůno budovství. Luno budovství se nachází ve všech bytostech. No je zakryté blátem světa, které znemožňuje poznat původní čistotu. Jestliže spojíte praxi v... Praxi bodhisattvu, praxe metateš je vlastně kontemplace potenciálu štěstí, který se dá sloučit vlastně s tímto ideálem podstaty budovství ve vědomí všech bytostí. Vlastně v preneseném smyslu se dá říci, že všechny duchovní vědy vlastně mají co dělat s tímto ideálem čistoty v lidském vědomí, potenciálem čistoty v lidském vědomí. najdeme vlastně, která duchovní disciplína není spojená s tímto ideálem. Takovou disciplínu asi najdeme. Cesta má smysl, protože tento ideální má smysl. Je to tak? No a vlastně tento potenciál štěstí není tak těžké spojit s tímto ideálem čistoty, který se nachází v nás všech. Zvláště, jestliže studujeme v tibetské tradici, když, se, když studujeme v Teraváně, zvláště v Borně, vlastně začínáme se učit buddhismus, že se učíme v různé kategorie abináru, kategorie správného rozlišování. Když studujeme tibetský buddhismus, začínáme se učit čím? 100 tisíc poklon budovy. <laughs> A pak rozjocováním 100 tisíc lám od budho To jsou běžné praxe. V Číně vlastně tež celý čínský buddhismus e, má přímo nebo nepřímo co dělat právě s tímto ideálem přirozené čistoty. Čínský buddhismus je vlastně překložen. Taoizm, který tež vlastně pracuje na základě tohoto ideálu, přirozené čistoty, která se nedá dosáhnout, protože je prázdná. Mantra už jsem se tát. Tady máme si tůseče mm -hmm. a tady syn mantra kte kte. Tady rozhodujeme si mantra a sutru, protože tady je potom mantra z... Mantra vlastně patří je istý dohledání. Dohledání, těžko převod. Dohledání je dohledání těžko převážuji, převážuji do jiného jazyka dáraný je vlastně od slova drý, co znamená držet. Je to vlastně formule, kterou držíme v našem vědomí, na kterou se rozpomínáme. Teď podle učení buddhismu máme vlastně čtyři druhy, Dharani. Mezi těmito čtyři druhy máme dárání dármy, Tím, že si pamatujeme na splnění z té sútry, z té formule dármy, vlastně praktikujeme dáraní dármy. Pak máme dárání kšanty, to znamená dáraní snášenlivosti, v indické medicíně tež vlastně se provozují dárané snášenlivosti, Když had někoho uškne, tak můžou ten věd vlastně pomocí jisté formule můžou dostat ven z těla. Stejně tak pomocí z těch formulí se Mysl chrání od negativních stavů je schopná je přijmout, snášet, tolerovat. To je dárání nebo tržení ve smyslu snášený Toto je dáraní ve smyslu mantry. Hm? Mantra je doslova tež to, co tri, znamená chránit, man je vědomí, to, co chrání vědomí. Chrání tež ve smyslu opatruje. To znamená Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Sangate, Bodisvá. To je stav budovství, který si připomínáme tím, že ho držíme v mysli, tím se ho připomínáme a tím se nám vlastně stává vlastní. Co znamená Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Sangate, Bodisvá? Hmm? Myslím, naposled jsem to vysvětloval. To je stav Budhy. Což znamená vlastně lokativ příčestí minulého, minulého se tu gramatiku v Češtině ani nemáme, to je to co prošlo, ale je stavu vlastně to, co prošlo a je je ve stavu přicházení. Těžký priorit to be gone, yet in the state of going. Hmm. Být odejít, ale být ve stále, být ve stavu odcházení. To je stav Budhy. Buda odešel, ale zůstává stále s námi ve stavu odcházení. To, co odešlo, vlastně v májánovém pochopení to je jenom stvořené tělo Buddhy, to skutečné tělo Buddhy stále zůstává s námi, to nemůže nikdy odejít, protože nikdy nepřišlo. Proto Buddha se jmenuje Pathágata, což znamená ten, kdo přichází a odchází v takovosti věci. Tata Gata, tata Agata. Čili to je paradox. Tathagata Agata Buda odešel, ale zůstává. Proč zůstává? Protože je. nerozlišitelný od skutečného stavu věci. gate, gaté, pára, gate pára znamená na druhou stranu. Ten, kdo odešel, ale stále je ve stavu odcházení, to je právě ten stav čistoty ve všech bytostech. Tam, na druhou stranu domirovány tam, kde utrpení světa nás nemůže zasáhnout. A para-sangate, sam, znamená v má dva významy. Toto význam společně a význam správně. Ten, kdo odešel na druhou stranu, do konečného klidu, společně se všemi dětostmi. Ačkoliv odeše, je stále ve stavu odcházení, protože je skutečný stav, který nás nemůže opustit. To je význam tyto mantry. Tím, že si to stále opakujeme, v Číně, Čaté, čaté, palačaté, palačaté, počí som nikdo neví, co to je. Ale taky to má mantra, nemusí mít žád, žádný význam, ale presto, že si to opakujeme, navádíme jistý stav vědomí, který nás opatruje. Mantry nemusí mít význam. Většinou mají, no, ale nemusí mít. Tu mantou, co to dáraní velkého soucitu, co recitujeme, tam, tež jsou tam místa, které vůbec žádný význam nemají chulu churu, mana chulu-chulu, sara, siri-siri, nemá žádný význam. Ale navádí jistý stav vědomí, který nás chrání opatruje. mantra je vlastně to, co opatruje naše vědomí, chrání naše vědomí tím, že si to připomínáme. No a v, v severním buddhismu vlastně i v jižním máme jistý takzvaný pirit, tomu se říká ochrana. Meta je tež pirit, ochrana vědomí. Navádí nás do jistého stavu, ačkoliv je to mantra dharmi. Navádí nás do jistého stavu, který je vědomí, který nás opatruje na nás chrání. Čili je něco, co formule, kterou držíme v vědomí, aby nás to chránilo, aby nás to opatrovalo, aby nás to vlastně naladilo na cestu a spojilo s tou cestou. Bolí se tu právě cesta a důsledek cesty. Musíme meditovat jako jednotu, jelikož v prázdnotě čas je irrelevantní. A když také od tu nebo... Jo, meditace. Nadháraní samozřejmě. No tak. To vlastně v, v Mahajanovém buddhismu ty hlavní meditace spojení s dáraním, odvláště v tantrickém buddhismu. Vlastně my si přivoláváme tu čistou zemi, Teda, ve který žijou, ty jedám, na základě těch dále. A to se pro nás stává pak tím, že to praktikujeme, přirozený stav. To, co je přirozený, je skutečný. No, jestliže se to stane přirozený, skutečný stav, pak vlastně veškeré i ty Zašpinění vědomí nám připadají sny neskutečný stav. To je cesta Bodhisattva. Neodstranit úplně zašpinění vědomí. Proto na Gažu nám že jeden z cílů praxe Brahmavihál je tež. <kly> Bodhisattva neusiluje o ukončení procesu prorození, ale usiluje o to, aby se stal pánem no, tohoto procesu. Tak, aby vlastně mohl prospět co nejlépe sobě a všem bytostem, tak, jako dělal Buddha. Hm? Čili ne Ačkoliv. Ačkoliv učí se vlastně ne úplně odstranit ty zašpinění vědomí nebo poskornění vědomí, skorný vědomí, ale tím, že kontempuje dárany, kontempuje čisté země, kontempluje ty jídal, se učí vlastně, Žít v tom čistém a pozorovat právě to poskvrnění jako něco absolutně neskutečného, nevlastního, co nejenom v sobě, ale i ve všech bytostech vlastně je absolutně irrelevantní. Tím pádem se stává pánem procesu zrození a smrti. Vlastně to dárené přivádí mysl do stavu vědomí, ve kterém vlastně chrání svou podstatu, svou čistotu. je se pochopíme tento stav jako přirozený, To je vlastně Satori, he? Zenu. Kaju, to se vám líká čínsky. To je Ze začátku jsou tyto stavy probuzení, Krátké postupem času praxí právě těch dárených nebo zemů se to stává přirozený stát. zarecitujeme. Kolik tak Akorát, na si moc času, tak si se vyhneme otázka, aby jsme alespoň na konec deset minut meditaci. A teď je důležité, protože v tomto zásadu času máme opravdu málo. tak eh, zkuste ve volném čase, až budete odpočívat i před spánkem, vlastně se naladit na to, aby tento stav vidění sebe jako terátka a vidění texte, které považujete za přátelé, za blízké, někoterapa jako naladit to jako přirozený stav, o který nemusíte usilovat, ale který vlastně přirozeně přichází. To je možné jedině tím, že praktikujeme ho. že praktikujeme pak ty rušivé stavy vlastně nás postupem času, ačkoliv se objevují, určitě se objev, budou, budou objevovat, nás prestanou příliš rušit. No to je vlastně přibližování eh, se přivozenému stavu. 也有吧